Sura ya 19. Mkataba wa Mwezi Mungu na Banda Baada zintongozi zavira urongozi wa umshuki ya Ibram hanida hahurunguwa. Ibram usirie Wamide inkinga inkingayaho na zithawabu zao zitokandibwa halisi hadis. Sayo Ibram ajibu. Mola Rabi wangu utsoni intini? tihale waamini 200 dangu de na umtu atoni arithio de elieseri wa Damasko. ibram arongo acena tiani kwa nimbanzao na uo ajalam mrabani hangu de atsonarithio de rabbi amambia urongoziuni Waiti de atohari thiwo de de uo atsolawao harimo umba wa mengoaho de atso harithiwo Saiyo wa Ibram mwenze amwandia ya matso yaho mbinguni uhasibu zinyora na utoshinja uzi hasibu Wakati uo amambia, Iyo dei ahali ya zaho zitokao Ibram akana uwaminifu na Rabbi na uode wa ata Rabbi amkubali amba wa haki Rabi amambia tena Wamide Rabbi na uri hari harima ya makaldao ile ni huve intini ikea Ibram amdisa. Mola rabi wangu.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 Azienti kila uvande ukabiliana ou kabili ananamiaye de kapaswa zinyony nyony zinyama zishukia azimpin zile de ibram azitous wakati li joala toa ibram aremana de meolantindi aja ashukiwa na fazan bwavu na shidza shengi. basi rabi amwambia ibram Juwafete feté ambasile mbweza ho zitoka wa harimantiti yao na wao watoka waruma. tena watorumahashi to rumwa hashi zapanza la maha 400 deni cho hukumu ineshani ico watarumoo sa ye watsolawanti utajirimli boave na iwawe yaho utsofaha utulivu waro Ucho baanda banda ya udugazi wa furaha, Imbea ya nea ho de itso re maana onti ya madambi ya maamori rakayatsi midzi Wakati li joalatsa na isidza shangia moro jenge ya, ya kola wa mosi ya viri hari nahari zile mazileza pasula Isukuyo Rabi afungu mkataba na Ibrahim hahurongoa. ni inti ini intini zilembozao rangu umro wa Misri atampaka umromli boavo wa Ufrati inti ya makeni, makenizi makadamoni, mahiti maperezi marefaimou maamori makanani, magirgashi nayama ebusi